27 липня 2021 року Перше О чверть на одинадцяту ранку світ відкидає Голі Мотузку. Вона у своєму кабінеті, меблі на місці, і це заспокоює. Заповнює рахунок фактуру для страхової компанії. Щоразу, коли вона бачить по телевізору веселу рекламу страхування, качку Афлак, прогресивну Леді Фло, Дага та його страуса Ему, Голі вимикає звук. Оголошення про страхування викликають сміх. Співпрацювати ж із страховиками не дуже весело. Можна заощадити їм чверть мільйони доларів на фіктивних претензіях, і все одно доведеться виставити другий, третій, а іноді й четвертий рахунок, перш ніж отримаєш гроші. Заповнюючи рахунки, вона часто згадує рядок із старої народної пісні. Жменя подарунків, але повен род подяк. Телефон дзвонить саме тоді, коли вона дописує останні рядки тристорінкової форми. «Finders Keepers» говорить Голі Гібні, чим я можу допомогти? «Привіт, пані Гібні! Це Еміліо Ерера з магазину JetMart. Ми розмовляли вчора». «Так, слухаю вас!» – Голі сідає прямо, забувши про рахунок. «Ви питали мене, чи хтось ще із моїх постійних відвідувачів раптово перестав з'являтися?» «А ви когось згадали, містере Ерера?» «Здається так. Минулого вечора перед сном я перемикав канали, щоб щось подивитися, чекаючи, поки спрацює мелатонін, і надибав великий Лібовський. Ви його дивилися, до речі?» «Дивилася?» – відказує Голлі. Насправді аж тричі. «У будь-якому випадку це змусило мене згадати хлопця з боулінгу. Він заходив постійно. Купував закуски, газовану воду, іноді сигаретний папір». Милий хлопець, мені він здавався дитиною, бо маю вже під 60, але його фото можна сміливо друкувати у словнику поруч зі словом «наркоша». Як його звали? Точно не пам'ятаю. Корі, здається, чи Кемерон. Це було принаймні п'ять років тому, а може й більше. А як він виглядав? Худий, довге світле волосся, він ув'язував його у хвіст, тому що їздив на мопеді. Не на мотоциклі чи скутері, а на такому собі велосипеді з двигуном. Зараз роблять електричні, а той був бензиновий. Знаю такі. І він був галасливий. Я не знаю, чи щось там було не так з двигуном, чи так і мають звучати ті мопеди, але дійсно шумний. Блак-блак-блак-блак-блак, от так він робив. І вкритий дурнуватими наклейками, як-от «Підірвемо китів геїв, і я роблю все, що мені кажуть голосочки в моїй голові». І наліпка Grateful Dead. Хлопець був їхнім фанатом. Раніше приходив майже кожного буднього вечора в теплу погоду з квітня по жовтень. Іноді й у листопаді з'являвся. Ми говорили про кіно. Він завжди купував одне й те саме. Дві-три шоколадки і піко. Іноді сигаретні папірці. А що таке піко? Перукола. Схоже на Джолт. Ви пам'ятаєте Джолт? Голі точно пам'ятає. Якийсь час у вісімдесятих вона була прихильницею Джолт. Ага, їхнім девізом було весь цукор і вдвічі більше кофеїну. Еге, пікож натомість складається з цукру і приблизно в дев'ятеро більше кофеїну. Гадаю, він підіймався на скелю і дивився кіно. Звідти дуже добре видно екран чарівного міста. Я піднімалася туди і бачила екран, схвильовано коментує Голлі. Вона перевертає дошкульний рахунок фактуру на оплату страховки та нашкрябує на звороті. Корі чи Кемерон, мопед із тупими наклейками. І він казав, що ходить дивитися кіно лише по буднях, тому що на вихідних надто багато підлітків, які галгочуть і мацають одне одного. Досить милий молодий хлопець, але торчок. Я вже говорив, ви говорили, але це окей. Продовжуйте. Вона пише «Скеля», а потім «Проспект Редбенк». Тож я спитав, який сенс дивитися кіно без звуку, і відповідь мені сподобалася. Він відповів, звук не має значення, бо я знаю діалоги на пам'ять. Ну, воно і не дивно, там показують старі фільми. Навіть я маю улюблені фільми, які можу цитувати від початку до кінця. Справді? Звичайно. Сама Голлі знає щонайменше 60 фільмів, а може й усі 100. Так, знаєш, тобі знадобиться більший човен, чи тоді або живий, або помирай, тощо. Ти не впораєшся з правдою, не втримується голі. Так, відома цитата. Скажу вам дещо, пані Гібні, у моєму бізнесі клієнт завжди правий. Ну, тобто, якщо це не дитина, яка хоче купити тютюну чи пивка. Але це не заважає мені думати, чи не так? Звичайно, ні. Я подумав, ага, цей хлопець грає в боулінг, подумав, що ось він зараз підніметься туди, покурить травички, кайфоне, потім відполірується баночкою піко. Два-три роки тому вони припинили виробництво тої газованки, і я не здивований. Одного разу я відпив з банки і ледь не злетів. Ну, а загалом той хлопець був завсідником, точним, як годинник. Здавав зміну, приїздив сюди на тому крихкому маленькому мопеді, купував шоколадки та газованку, іноді папірчики, ми трохи балакали, і він їхав собі. А коли перестав заїжджати? Точно не згадаю. Я давно працюю в цьому джеп-марті. Тоді і президенти змінювалися. Трамп саме балотувався, пам'ятаю, бо ми жартували з цього приводу. Ну, типу, хоч паржом. Здається, насправді поєржали не ми, а з нас. Він робить паузу, можливо, розмірковуючи над сказаним. Але якщо ви голосували за нього, сприймайте це як жарт. Еге, файно поєржали, думає Голлі. Я голосувала за Клінтон. Ви сказали, він грає в боулінг? Звичайно, тому що він працював у клубі Strike'em Out. Назву було вишито в нього просто на сорочці. Друге вони ще трохи розмовляють, але Ерера більше не може згадати нічого цінного. Однак дізнатися ім'я хлопця, який грав у боулінг, буде неважко. Голлі переконує себе, що це може не означати нічого. І все ж, той самий магазин, та сама вулиця, хлопець без машини, приблизно в той самий час, коли зникла Бонні Рей. І кіно на скелі, де сиділа сама Голлі після того, як знайшла сережку Бонні. Вона перевіряє iPad і бачить, що боулінг-клуби відкривається об одинадцятій. Там їй скажуть ім'я хлопця. Вона прямує до дверей, але у голову раптом приходить ідея. Імані Макгуайр не дозволила записувати розмову, але Голлі згодом надиктувала на телефон найцікавіші моменти. Вона відкриває запис, але вже майже натиснувши кнопку відтворення, згадує ім'я чоловіка імані Ярд. Ярд Макґуайр. Вона знаходить номер телефону міського штрафмайданчика і запитуючи чи містер Ярд Макгуайр на місці. «Я вас слухаю?» «Пане Макгвайер, моє ім'я Голлі Гібні. Я вчора розмовляла з вашою дружиною». «А, про Елен», – каже він. мені каже, що ви добре поговорили. Здається, ви ще не знайшли Елен, чи не так?» Ні, але може статися так, що я натрапила на когось іншого, хто зник кілька років тому. Можливо, ці два зникнення жодним чином не пов'язані, але... Він їздив на обклеєному наклейками мопеді. Одна з них підірвемо китів геїв, інша – грейтфул. Звичайно, я пам'ятаю той мопед, каже Ярд Макгуайер. Він стояв тут принаймні рік, а може й довше. Нарешті Джері Голд забрав його додому і віддав своєму середньому синові, який давно хотів собі мопед. Але спочатку відремонтував його, тому що… Тому що він був галасливий. Блак-блак-блак. Так, приблизно так і є, сміється Ярд. Де його знайшли? Хто його покинув? Їй бо, не знаю. Джері може знати. І послухайте, міс Гібні, Джері його не крав, добре? Номерного знаку не було, але якщо він і мав якийсь реєстраційний номер, ніхто не вносив його до бази. Туди не вносять чайники. Голлі отримує номер Джері Голта, дякує Ярдлі, та просить його передати імані найкращі побажання. Потім дзвонить Голту. Після трьох дзвінків вмикається автовідповідач, і вона залишає повідомлення з проханням передзвонити. Вона бродить по кабінету, кублячи волосся, поки зачіска не набуває вигляду копиці сіна після бурі. Навіть ще не знаючи імені хлопця, який грає в боулінг, вона на 90% впевнена, що він став черговою жертвою того, кого вона починає називати хижаком з проспекту Редбенк. Навряд чи тим хижаком виявиться стара біла жінка зі щасом, але що якщо бабця когось прикриває, прибирає за кимось, може навіть за сином? Бог знає, чи траплялося таке раніше. Голі нещодавно прочитали історію про вбивство за участі старої жінки, котра тримала невістку за ноги, поки її обурений син відрізав їй голову. Сім'я, яка вбиває разом, і залишається разом. Таке життя. Вона думає подзвонити Піту і навіть не думає про детектива Ізабель Джейнс. Але всерйоз вона не думає дзвонити жодному з них. Вона упорається з цим сама. Третє. Стоянка Боулінг клубу велика, але малолюдна. Голі паркується і коли відкриває дверцята, дзвонить телефон. Це Джеррі Голд. Звичайно, я пам'ятаю той байк. Коли через рік, ні, точніше за шістнадцять місяців, ніхто по нього не з'явився, я віддав його своєму пацану. А хтось хоче його повернути? Та ні, нічого подібного, я просто... Це добре, тому що колошка вколошкав його, стрибаючи в гравійну яму тут неподалік. Зламав руку, клятий ідіот. Дружина подарувала мені путівку до шістнадцяти кіл пекла. Просто хочу знати, де його знайшли. Ви випадково не знаєте? Звісно, знаю, каже Голд. Це було на пустищі біля парку Дірфілд, у тій зарослій частині, яку називають хащі. На проспекті Редбенк, констатує Голлі, більше для себе, ніж для Джері Голта. Точно, один із доглядачів знайшов.